لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان Ila yomid dini, thumma emma ba'du. Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu te baraka ve ta'ala. Salavat, mir selam na Allahu poslanika, Allahu milenika, Muhammed, aleyhi s-salatu was-salam, njegovu častnu porodcu, njegov uzor te sahabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Kao što smo već najavili, mi ćemo evo ako Bog da od danas početi jedan trodnevni, četverodnevni ili petodnevni seminar vidjet ćemo koliko bude potrebi u kojim ćemo se, ako Bog da, družiti e, sa timom propisi hadža. Na samom početku smatram da je mnogo bitno da spominimo šta su to faktori zbog kojih je potrebno govoriti o ovoj tematici. Znači, na samom početku, inače, kod mene je pravilo da kada držimo neko predavanje, neki seminar, bilo šta, da spominimo na početku bitnost tematike. Prva stvar, <clears throat> Većina ljudi kad ide na hađ ide jednom u životu. To je većina ljudi. Sama ta činjenica ukazuje koliko je potrebno da se govori o propisima hađa, jer će čovjek jednom otići i pitanje je hoće li imati više priliku da to, ajde da kažemo, nekada popravi. Tako ako se desi da je nešto propustio, da nešto nije obavio dobro ili jednostavno nije iskoristio priliku, samim tim, znači njemu se vrata zatvrdi. većina ljudi, bude ljudi koji obave hađi i dva put i tri put i puta, ali velika većina ljudi u cijelom islamskom svijetu, ne samo kod nas, jedva stignu, hajde kažemo, materijalno da jednom obavi hađ. Pa je mene to ponukalo da ako Bog da snimim ova predavanja u kojima ćemo gotiti o propisima hađa kako bi insan, ona jedan put kad ide, da to pokuša iskoristiti maksimalno na najbolji mogući način. S druge strane, mene Allah postrastio da sam bio malo više puta na hađu, pa me je to ponukalo da pokrenu ovaj seminar iz razloga što hađ je praktičan ibadet kao namaz. Ve namaz čovjek možete pričati koliko god pa odeš na ruku, podeliš pa na seždu, On taj ruku zamišlja ko neki mo zamišlja nešto, ne znašta je kati njam. E ovo je ruku, Allahu ekber, ah pa to je ruku. Ovako se sjedini na tehiatu i tako isto sa hadžum. Čovjek može propis se čitati zaista i može isčitati, može naučiti, ali Praktično je nešto drugo. I većina ljudi kada se vrati s hađa, prvi put kaže, e da mi je sad da odim, sad bi ja znao i tavafit i saj i bacanje kamenčića i muzdelifa, sve bi to meni bilo lakše. Zašto? Zato što je hađ praktičan i badet. E sad ja, insan koji je više puta ovaju praktično hađ, pokušaću ću kroz tu svu teoriju, kad budemo govorili, Pokušati jednostavno da damo tu dušu, neku svakako, ne može čovjek ovdje pokazati to praktično, ali jednostavno iz tog nekog dugogodišnjeg iskustva pokušam što više tije stvari pojednostaviti, iako Bog da približiti nekom ko prvi put sluša e, propise vezane za hač. Pogotovo ljudi koji nisu nikad išli na umru. Jednom kada insan odje na umru ima, hajde da kažemo, mnogo bolju prijestavu nego insan koji nikad bio ni na umri i prvo što ide odma ide na hač. Zaista, zaista, znači je to jedan veliki problem. Treća stvar koja je mene ponukala da govorim o propisima hađa, da govorimo malo detaljnije, da to bude jedan seminar, jeste prisustvo dosta grešaka općenito. Ne govorimo i samo o bosanskim hađijama. Znači, ge, generalno, gledajuć, kada ljudi dođu iz Pakistana, iz Turske, iz Indonezije, iz Malezije, iz Egipta, iz Sirije, iz Bosne, iz Palestine, iz Amerike, iz Australije, i jednostavno, velik broj ljudi se povodi za drugima. On zna, ja ne znam. Možda ovaj zna. I onda ja za njim pravim greške kako i on pravi greške. Pa je najbitnije, ja kada sam s ljudima bio i na hađu, i na umri ljudima, kažem... Mi znamo šta trebamo raditi. Nemojte gledati u druge ljude. Vidiš ovaj radi ovako, onaj radi onako? Ne. Pratite mene ili šta ja znam, prate svog vodiča i radite kako on radi. Jer jednostavno, mnogo, mnogo stvari na hađu i na umri se radi neispravno, pa je veoma bitno da čovjek ima znanje, I da kaži ovo je ispravno, ovo je neispravno. A kako to opet postići? Postići na način da čovjek sjedni, da ih čita, da pošla seminar, da pošla predavanje, da pogleda knjige i tako dalje. Pa je i to jedan od razloga da bi se čovjek sačuvao od grešaka. Jer vidjet ćete, evo primjera radi, iako je to dosta onaj, može se poslije ispominuti, na hađu i na umri, a na konkretno, čovjek može napraviti greške koje su izuzetno opasne. A zamislite, primjer radi, čovjek je ušao i hrame, krenuje na hađ i prije nego što bude na refatu spolnovči sa ženom. Vidite kakve se vezuju za to stvari. Uradio haram. Jedna stvar. Pokvario hađ. Mora nastaviti činta taj hađ do kraja. Mora doći sljedeće godine da ponovo obavi hađ i mora zaklat kurban. Jedna stvar Jedna greška, pogledaj koliko posljedica. Pokvario hač, uradio grijeh, mora nastaviti, ideš i dalje obavljaš, a ne poroji se. Kod kad pije čovjek alkohol, pa moraš posljedit klanjati, da se dana se ne prima, a moraš klanjati. Moraš zaklad kurban i moraš do sljedićeg godine. Jedna greška. Pa je znači veoma bitno da čovjek nauči propise... Kako ne daj Bože, ne bi se desilo. Mi ćemo poslije, ovo kad budemo govorili o hrame i hramskim zavrankom, hoćemo ovim stvarima detaljniji. Ali znači, veoma je bitno da čovjek zna da ja, evo, čovjek dođe u, meku, u Medinu i kod kabura Božijeg poslanika dovi Božijem poslaniku, njemu dovu puću, učini širk. Došlo nahadž, čitav život sabira pare, da ode nahadž, da mu se oprošte grijes i on dođe i u džami Božijeg poslanika počini širk. Najveći grijh koji se može počiniti. Gdje je problem? Neznanje. Gdje je problem? Nije naučio. Gdje je problem? Nije niko pojasnju. Isto tako, velik broj naših ljudi, a možemo slobodno kazati i, i svih ljudi, ti milijonskih koji dolaze na hađ, u većini slučajeva hađ doživljavaju suhoparno. Ko što vidite danas, velik broj ummeta, klanja, namaz, da ne raz, što Arapi danas klanjaju i namaz ne razmišljali šta uči. Da ne govorim onama Turcima, Afganistancima, Doniježanom, Alezincima i drugima koji ne govore arapski jezik, velika većina nas klanja namaz ne znamo šta klanjamo, a srž maza je šta? Skrušenost. Sržna maza je osjetina. Isto tako i hač. Većina ljudi hač doživljava pokriti, samo pokriti. Nema duši. I zato ću mi na početku spomenuti neki 15, 20 ili 10 eh, koristi istihađa. Identična je situacija sa postom, identična je situacija sa namazom, identična je situacija sa hađem, gdje ljudi idu, on je spreman da bi do divno crni kamijen, i posvađat se, i udarit, i gurnut, i opsovat, i prekinut namaz samo da bi dodirno crni kamen. Zato što nije shvatio šta je srž, šta je srž boravka u meki medini na Haču. Pa je znači e, mnogo bitno da ljudi svati, šta je to cilj bacanja kamenčića, šta je to cilj obilazka oko kjabi. Šta je tu cilj doticanje tog crnog kamena? Jel to dodirno kamin sad moja ruka sveta ili ima nešto drugo? Da li ja bacio kamenčiće, dođu ljudi pa, "Ej eh, kaže, šetan, ti si mene zavodio čitav život, uzme ciglu i on misli, on šetan, tamo zavezan za džemre i on njega celi dan kamenja. Neznanje, ali nema, hađ, nema svoje duši a je veoma bitno govoriti o tematici hađa aspekta, da se kod ljudi pobudi probudi šta je to cilj, što je nama propisan Hač. Isto tako, <kuh> dosta puta nam se dešao konkretno kod nas, a mnogo i u drugim državama, čovjek ide na hađ, ništa se educiruje ni o hađu. On je sve prepustio ovo diću. On se sve prepustio kompaniji. E u našem slučaju on se sve prepustio islamskoj zajednici. Ne znam ja. Ja idem nađ, hoću da me neko uzme za ruku, hajde lijevo, jesi li, digni, baci, sagni se, obriji se, ošišaj se, sjedi, ustani znači jednostavno toliko su ljudi idem jednom u životu na hađ plaćam 8000 maraka možda više nikad neću u životu Oba, tak, je li teško pogledat neki dokumentarac pa predavanje pa knjigu, pa otići ljudi koji su bili na hađu uzeti iskustva znam ste sad čovjek kaže idem sutra, ne znam, nija u u Paris. posjeti My Fellow Cool ništa, dođeš hm. pusliko se, vratio se Zar nije potrebno, pa koliko je visoko, pa šta je, pa koji izgrave, pa kad je izgrave, pa kolika njena vrijednost i tako dalje. Neka normalna stvar ako negdje idem, da znam gdje idem. E tako je i sa pitanjem Hadža. Nažalost, velika većina ljudi, velika većina ljudi se osloni na druge. samo u Bosni, vjerujte, znači u cijelom islamskom svijetu, meni je bitno šta će mi reći vodič. Ako mi on ne rekni, ma ja ništa, ja hodam, od tobe, Aramko, stadovaca. Vodič, slučajno na mene zaboravi, šta mene briga? Znači, meni je bitno da ima neko ispred mene. Pa se čovjek treba pogotovo, hvala Bogu, i sre, sad u zadnji vrijeme sve više više ide mlađi raj i nahač, pa sjest, pa poslušat predavanja, pa jednu knjigu, pa drugu knjigu, pa treću, pa iskustva ljudi, pa e, dokumentarne emisije, pa mnogo toga, da koliko toliko dođem spreman, Pa je greška samo se oslonuti, ima ču vodiča. Greška je samo oslonuti se, ja sam uplatio samim tim. Kao, to što si uplatio, to se odnosi treba mi hotel, treba mi javio karta, treba mi hrana, treba i mi hoteli, ali onaj dio, ko što namaz ne može niko zamene klanjati, ko što niko za ne može postati isto tako hađ, moram se pripremiti jer to je temelj vjeri. Pa je veoma bitno da se čovjek ne oslanja na druge u smislu sve će oni zamene. Ok, hoće meni malo vodić pomoć. E ovdje ta zelena linija, ovdje se diže ruka, ovdje ćemo početi trčat. Ali ja hoću da znam da ima između Safe i i Mervi nešto što se zove trčanje. Hoću da znam neku dovu, hoću da znam, znači treba čovjek da nauči, Da se ne oslanja apsolutno na nekog vodiča ili na instituciju, organizaciju, kompaniju koja ga vodi na hađa. Isto tako, hađ vidjet ćete, evo ja sam ponio i to će nam biti temeljna knjiga, knjiga 6 safeta koja govori o propisima hađa, koja ima, evo, preko 500 stranica. Garantujem, kada bi se samo uzeli propisi hađa, znači bez ono Meka, Medina, znamitosti, da tu ima oko 100, 150 različitih fikskih pitanja. To čovjek treba da zna. Idemo jedan noviji badet koji radim samo jednom u životu. Vi znate kako za Ramazan. Ove godine postiš. Sljedeće godine do Ramazana opet, da li kvari post pljuvačka ili ne kvari? Da li inekcija kvari post ili ne kvari? Kako nose dženazu, klanjaš jednom u tri mjeseca. Šta nam se uči na prvom rekiatu na dženazi? Šta misliš onda hađ, idem jednom u životu. Ima sigurno 150-200 propisa koji treba da znam gdje mogu pogriješiti. Od ihrama, od tavafa, od saja, od arefata, od muzdelife, od mine i mnogo toga. Pa trebam to naučit, Znači poglavlja hađa nije to samo Evo, u avijon sjel, smo išli, nešto smo kružili, obavili, došli kući, ja sam sad hađija. Nima mnogo propisa. Vidjeli ste, jedan prekršaj koliko čovjeka može koštat. Pa je veoma bitno da čovjek zna da poglavlja je poprlično široko poglavlje. Nije to nešto, hajde da kažemo, eh, da hajde, kada propisa kike, nešto pešist propisa i to je to. Ne, poglavlje Hađa doista. Mnogo široko poglavlje. Isto tako, rekli smo, hađ je temelj Islama. Sama činica tu nam daje do znanja da se moramo oko toga potruditi. Vidite, namaz, pa post, pa zekjat, pa hađ. Ne može čovjek doći idem da obavim temelj Islama? Nespreman, ne znam, Kako ću? Šta ću? Nisam ništa čitao i tako dalje. Radi se o jednoj krupnosti. Istra... Ne radi se to u primjer, radi, hajde, kažemo, skratit brkove. očuli li ovako ovako odrezat nokte, očistit zubem i svakom? Sitne neke stvari, sitni neki propisi. Dijete mi se rodilo, hoću li mu obrijat glavu ili neću, prušte zani ili kameti, neću i tako dalje. Vjerujte da su naši ljudi spremni više pitat. Hoću li prušte zani i kameti svome djetetu, otiće nađe, nije ćete ništa upitat. I će dole doći. Pa šta ću? Stotine propisa te čekam. Jer je to temelj, rukn islama. Pa je znači sve nam to okazuje koliko je bitno da govorimo o ovoj tematici. E, predzadnja stvar, definitivno kad su u pitanju knjige, na Bosanskom jesku postoji više knjižica, knjiga, ali knjiga od Safeta, doktora Safeta Kuzovića Hađ i Umra, znamenja odlike i pravni propisi, definitivno je najbolja knjiga, Ima drugi knjiga i knjižica koji su lijepe, korisne, kvalitetne, ali ovo definitivno najbolja knjiga i ja kad bi smiju reći, ja bi rekao svakom hađi je obave za ovu knjigu uzeti i ne pročitat već analizirati i studirati prije odlaska na hač i prije nego što ode opet da sjedne sa nekim insanovim, kada je slušao, e ovo u nisam razumio gdje mi pojasni, ovo mi nije jasno gdje mi pojasni, jer će sigurno možda 10, 20, 30 propisa reći, ja ovo ne razumijem, treba neko da mi pojasni. I što je opet opasno i rekli smo malo prije kada smo govorili kada smo govorili o hađu, velik broj ljudi na hađu oponaša druge. Velik broj ljudi na hađu oponaša druge. Ne zna on da li njegov ispravljeno, ali on kontakt, pošto znam da ja ne znam, ovaj dok nešto dodatno radi što ja ne radim, valjda tako treba. I onda samo ako jedan mahni, odmah ostali za njih mahaju. Jedan se zaustavi i drugi se zaustavljaju. Jedan i tako dalje. Pa je hač, rekli smo praktični i badet, rješenje da čovjek nauči i rješenje da čovjek, hajde kažemo, zna šta je ispravno, šta je neispravno. Dobro, to su bili pomjeni neki faktori zbog čega sam ja odlučio da, ako Bog da pokrenimo ovaj seminar. Nakon toga, prije što počnemo konkretno govoriti o nekim mudrostima propisivanja hađa, ako bi mogli tako reći, možemo spomenuti nekoliko stvari koji su veoma bitne, da ih znamo. Nema, zaista nije cilj, ne daj Bože da nekog provociramo, ni nam cilj, ali isto tako, kao što u namazu imam određene greške koji ljudi pravi, pa smo mi pisali čak knjige o tome, pa smo ukazivali na greške postača, pa greške prilikom zekijata, isto tako, Nije ćemo neprestano kad budemo borovak u Medini, greške u Medini. Borovak u Hrama, greške u Hrama. Tavaf, greške u Tavafu. Arefat, greške na Arefatu. Jer nekad nije dovoljno čovjeku pojasniti propis. Ok, to je propis, ali ima još nešto što ja znam. E ne, da ti kažem to što ti znaš ili ispravno ili je neispravno. Pa ćemo se truditi neprestano, shodno koliko nam Allah olakša i omogući, da ako Bog da, govorimo i o greškama. Pa primjera radi pri samog odlaska na hađu čovjek još nije klinuo na hađu, već imamo greške. Primjer radi da se obavežimo da svaki hađija pravi neku ispraćajnu dovu, to ne postoji u su sunetu Božije poslanika. Tako zvana i krar dova ne postoji. Može čovjek Hoće da kreni, organizira da da ljudi dođu u njegova familija, porodca, da sjednu, da i počasti, hajde da kažem prije polaska, da on od njih traži halala, ako ne daj Bože se ne vrati, da oni njemu zažele sve dobro, da ga isprate, da upute i za njega dovu, da. Ali da se smatra da ima propis, da to svaki čovjek treba napraviti, ako ne napravi, napravi ovaj problem, ne, ne postoji posebna dova, ali da čovjek... Zahvalan je Allahu, idem na hađ, volim da okupim ljude, da jednostavno obznanim da ide na hađ, da od njih zatražim halala, da mi oni prouče dovu za mene, da te Allah sačuva, da ti je olakša da obaviš hađ, da nam se živ izra vratiš, sve to inšala ispravno. Jedino što nije ispravno, smatrati da postoji poseban ibadet koji se zove ikrardova. Isto tako, čovjek se treba paziti. I mi ćemo poslije o govoriti, još nisam krenuo od kući, a možeš ubelajiti. Ja znam jednog čovjeka, ono priču, koja je iz prve ruke, došao čovjek s hađa, mujo. Pa čovjek, mujo, ništa, mujo, ništa, mujo, ništa. Hađi, mujo! Mujo se okreni. Hej, kaže, pa nek se zna što sam baricu, ja produo, ja produo baricu, da idem na hađ, ti me sad zoveš mujo. Mi ne idemo na hađ da nas neko zvao hađi mojo. Niti idemo na hađ zato što ono ja sam bogat, ljudi očekuju da ja idem na hađ. Ne, ja idem na hađ jer je to peti rukn Islama. Ja idem u ime Allaha, ja robujem Allahu putem odlaska na hađ. Tu je ispravno objeđenje, ali ne da idem zbog ljudi. Ha, svi znaju da sam bogat, pa treba mi ja otiš na hađ. Ono, pitaj me što ne ideš na hađ. Ne ide se zbog toga na hać. Ja idem na hać radi Allaha, idem da se pokorim Allahu, ne idem zbog titule, ne idem zbog i tako dalje. Pazite, u startu čovjek može kvinti ne daj Bože napraviti pogrešan korak da ga košta, ošao na hać, vratio se, Allah zna da nema dini ništa od svog hađa. Ja idem na hać radi Allaha, idem da dole klanjam namaze, idem da budem na Refatu, idem da posjetim džamiju Božijih kosanika i tako dalje. Ne idem zbog titule, ne idem zbog ljudi, ne idem zbog neke sramote i tako dalje. Isto tako, ona, ona pogrešna neka, iako je niko plavo ne govori, ali ono, mlad sam zahač, valja očuvat hač. Ama kontra, treba ići na hač dok sam mlad. To najbolje znaju oni stari. Čovjek dođe 70. godine, ide na hači. Ja, uzdu, bio sam dole, bio sam Vodić Hadžijama, čovjek možda nikad u životu iz svog sela ne izišao ili eventualno iz neke svoje čaršice. I prvo njegovo veliko životno putovanje hač. Prvi aerodrom, prvi pasoški kontrole i onda on kad dole dođe, on je sam pogubljen. Kaže stari, mlađi, dok ima mogućnost, 18 godina, 20, da i 5, 30, 40 Ne treba mi ničija pomoć. Čovjek kad je star, uz njega minimalno dvoje, troje mora biti. Izgubio se, razbolio se, šećer mu opu, vodi ga doktoru, razbolio se, drhti, trese se, bolestan, ne zna i tako dalje. Svi u tavafu idu, moraš pas njega jer se izgubio. Svi na kamenčiće gledaš gdje je on i neprestano si drugim ljudima na opterećenju. Mlad, insan ono je harem, ovo je hotel, selam, ale i kalek, selam, završena stvar. Eno kamenčići baci, idemo dalje. Mlad insan se bolje snalazi u snazi, bolje razumije i tako dalje. Pa je greška odgađati, hađ, imam pare, mogu bi, ali eto valja očuvat hađ. Kako očuvat hađ? Tebe hađ čuva, idem da mi Allah oprosti grijehe, pa da nastavim dalje živjeti svojim životom, ako boga bez grija. Isto tako, Od grešaka je, nažalost, nerijedko se može desiti, čovjek ima firmu, firma posluje na haram način, od tih para ide na hađ. Čovjek treba da na hađ pokuša da ide sa novcem koji je izradio na halal način. Bit ćemo govoriti o propisu hađa sa haram i metkom, ali generalno idem za ibadet. Hoću zaklat kurban? Pa normalno kurban ide halal i mjetkom. Jer je to ibadet. Isto tako odlazak na hađ je ibadet i trebamo se potrutiti da bude sa halal i mjetkom. Čito sam baš danas provjeravu malo na internetu da li i dalje ima taj običaj da ljudi kad krenu na hađ prije nego uplati, odnesu pare kod brice da zamijenu pare pa da parema brici nim uplati. Vjerujte da to ima. Ja to znam od djetinstva, ali i u danas u novinama čitam, znači ima Hadžija priča kako on je odnio pare da zamijeni kod brici, jer su bricine pare halal, on to svojim rukama zaradi. Ali vjerujte, je to samo izigravanje. Ti pola Polana koji su svoje pare zaradio na haram način, to što ti zamijenjuš sa bricinim parama ništa ne mi Druga stvar... Uzdužno dužno upoštovanje velik broj brica pare zarađuje na haram način. Brijanje brade je haram. Zarađivati novac brijanjem brade je zarađivanje na haram način. Da ne govorimo o frizurama razno, razni, razno raznih e, e, igrača, pjevača, glumaca, modela i ostali, što je opet poprlično sporno, e, bez obzira, evo da mu je tačno je tak sav halal, Ako je tvoj imitak haram. Možga mi, možga usat tu veš mašinu i oprat ga, ali ne bi ga stavljat jer ništa dobio nisi. A znači tom zamjenom ništa dobio nisi, a pogotovo da si džeu u pekari, pa čuješ prodaje hljebove, haj. Ali od priče koji ljudima brije bradu po četiri mezeba haram brijat bradu i onim to naplaćuje i otoga ti kao ideš na hać ne isprav. Ali, vidite kak se šetan koji gra je s ljudima. Allah, šta znači neznanje? Idi kod brice i zamijeni pare i sa vrizinim parama ćeš nađe. Ja, Allahu sve višće. Isto tako, vjerujte kako je grožno, ali grozno vidjet. Znam sigurno, služaj, ljudi idu nađe ne Čeki naš neka neka, ma poslala medica, tu da su me pital ne bi nišao na Ma ljudi, psuju ka, dole u haremu, aj posla vidi gužve ovdje, valja vode verat vruće. Čuje neklanja. Jedan čovjek kaže, ja sam došo ovdi sam da vidim da mi niko više ne biđet, ja bio bio sam i ja. Saks sam i ja sve vidio. Ja kao inače neklanja, postim i tako dalje. Pa je ružno vidjeti čovjeka koji psuji. Čovjeka koji e, duhani Dole čovjek ide, iziđe iz harema u meke i zapali cigaru. Čovjek ne na nas. Znam ljudi, iziđe sunce, zaspo spava, blišto, klanja sabahu u 11 sati. Spoji sa podnim. Pa znači, grijesi na hađu. Čuj se treba paziti svoj namaz, paziti se duhana. Muziki, sad mobitel, čovjek sjedi pa do arefata se vozi u autobusu pola sata, muzika fina da, pa šta će jadi ih dosadno da mu daj malo, da, da napuni malo baterije pri arefata, daj malo muziki, e, gibet, ne mije, sjedi ljudi vazda, palja od podne i do akšama. Pa daj, pa, hađi mujo, udri. Hađi haso, udriša naraj, gibeta ne mimeta, potvari psovke, la to ide. I tek onda vidite eh, onaj hadis u kojem ću mu govorit više puta, da postani i kaži, ko obavi hađ, ali nije spolno općio sa ženom, nije činio grijehe, vraće se kući ko na dan kada ga je majka rodila. O ješto, odšao, došao, evo me, ovaj, od mame je rodin, nije Boga mi lako radiš grijeh 45 godina i sad ono ošo, nahad vratio se, misliš da je tako lako? Nije lako, a može se. A može se. Pa znači insan ako već ide nahad, ako već ide nahad da ostavi duhan, da pazi svoj pogled, da pazi svoj jezik, da spazi svoj namaz i tako dalje. Pa znači, ovo su neke, hajde ih da uvodne napomene za koje sam smatrao da je bitno da ih spomenu na početku. Na samom početku smatram da je najbitnije da shvatimo isto tako neke mudrosti propisivanja hađa. Jer rekli smo zaista velik broj ljudi se utopi u taj hađ da jednostavno bitno mi je da ja samo bacim kamenčiće. Nema tu nikakvog osjećaja, a šta je i bare u bacanju kamenčića. Bitno mi je da ja obiđem od Safi do Merviji. Šta je cilj to hodanje od Safet do Mervi ne znam, ali mi je bitno da da sam ja to po putovog naših namaza. Allahu ekber subhanak Allahumma wa bihamdika tabaarak ismuk ve tealadduke la ilaha gairuk Allahu ekber, alhamdulillahirabbil alamin, errahman, rahim. Ne zna čovjek šta uči, ali ja sam obaviju namaz. Isto je i sa hacu. Pa znači, evo šejh Safet na početku nam knjige mi pričamo svakako šetat, malo s početka, malo s kraja uzimati ono što što nam je potrebno. E, prva stvar Kad čovjek uđe u hrame pa počinje sa telbijom. Lebejke Allahumme lebejk, odazivam ti se gospodaru, odazivam ti se. Lebejke la šerike leke lebejk, odazivam ti se, ti nemaš nikakvog sudruga. Pa je to jedno ispoljavanje monoteizma, vjerovanje u Allaha, gospodaru, ti si samo gospodar zemlje i nebesa, ti ne imaš sudruga, ni u čemu, ti si jedan jedini koji zaslužuje da bude obožavan, ti si stvorio zemlju i nebesa, samo se tebi i bade čini, ti imaš lepa imena i svojstva u kojima ti niko ne sliči i tako dalje. Da li neko razmišlja o kada uči? Lebejke Allahumme lebejke, lebejke la šerike, leke lebejke. Ili tako, naučili smo, ko smo naučili Subhaneke, naučili je Tehijatu i to je to. Telbija ima svoje značaj. Ljudi pišu knjige komentarišući telbiju. Ljudi držaju kompletna predavanja komentar telbije. To je problem što mi, badete, doživimo suha parno. Vi ste naučili tilbiju, Hajmo. Ništa. Nema tog osjećaja da je to monoteizam, da je to ibadet, da je to veličanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako Očije je odlaska na hadž jeste šelja za velikom nagradom a poslije ćemo govoriti o tome ukoliko je hadisa je spomenuto da lao poslanika se la to sallallahu alajhi wasallam kazao insan koji obavi hadž ne grijehe ne op općujući spolno sa svojom suprugom vrati će se kao na dan kada ga je majka rodio drugim hadisima za obavljeni primljen hadž primljen hadž Primljen hađ čovjek puši na, na, na refatu, primljen hađ čovjek ne kranja, primljen hađ čovjek psuje, primljen hađ čovjek sluša muziku. Kakav primljen hač? Allah najbolji znači čiji hađ primljen. Ali primljen Hač nema kaže nagradi do dženneta druge. Pa se čovjek treba potruditi zbog nagradi. Isto tako <clears throat> hađ je prilika da se bogobojaznost izradi kod insana. Milioni ljudi, ovaj zapev, ovaj gura, tjesno, vruće i tako dalje, da dođe do izražaja ta naša bogobojaznost, strah od uzviši odga Allaha, subhanu wa ta'ala. Isto tako, hađi, jedan od osnovnih ciljeva jeste zikr. Zato što vidi, Tulema kaže, telbija se non-stop uči, u tavafu non zikr, od safi do mervi non zikr, u danima mini nonstop zikr. Našeru smi smo tu sve sveli, vjerujte da da počasti svakog da ode, ali već to je samo kostur. Ljudi od, od u Tavafu slikaju se selfi, gruhaju, konekcija live prenosi. To možda nikad i nećeš tu biti kod Kjabi, naj, najsvetije mjesto na planeti da iskoristiš, da doviš, da plaćiš, da se sjetiš otelja, ummeta, muslimana, ulemi, Bosni. Čovjek pali live, čovjek slika se selfie, zustaj čovjek cijeli tavaf da bi on se mogu kod onaj uslikat i tako dalje. A cijeli hađe prožet zikrom, spominjanjem uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala, Od samog ulazka u hrame, Telbija, Salavati, Zikr, učenje Kur'ana, Okotavafa, od Safije do Mervije, od Merve, do Safi, u Danu Tervije, na mini, na Muzdelifi, bacanje kamenčića. Danas vidite ljudi baci kamenčiće za 10 minuta. Preneseno je da su ashabi, opet opet oponašajući božnjih poslanika, bacije jedne kamenčiće, znači imate tri džemreta, o tome ćemo poslije god baci džemre i skloni se, stoji toliko dugo koliko se može sura Bekara proučiti. Evo, Bekara ima 59 stranica. Minut za strancu. Kako je učenje minut za strancu? Ali evo, minut za strancu. 60 minuta, čo je stoji i dovi. Tako što je udubavljali hađe. Danas 90% hađa ne zaustavi se ušte da dovi. Da ne kažem da dovi sat vremena. Hadž je sav ibadet, sav je hadž zikr. Pačemo znači pa je hadž isto tako spominjanje i veličanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako hadž ima tu historijsku jednu dimenziju pa su na hađu bili poslanici prije nas pa znači sećanje na Ibrahima alayhi salatu vesselam i druge poslanike koji Allahu poslanika alayhi salatu vesselam spomenu Allahu je spomenu u hadisima da je hađ obavljao Musa alayhi salem Yunusa alayhi I drugi poslanici, Musa ali selam, Ibrahim ali selam, Yunus ali selam i drugi poslanici dolazili su na hađ, pa znači eh, mi smo samo jedan veliki historijski nastavak, jednog velikog, hajda kažemo, ummeta, odnosno cijelog čovječanstva. Isto tako, eh, hađ je prilika da čovjek, eh, hajda kažemo, dođe do izražaja sljeđenje poslanika alaih selatu wasalamu. Vi ko što i namaz i mnoge druge stvari, dobro, evo, neću da da ono ispadi sad samo kritika, samo kritika, ali dosta puta kod nas hađije, možda od 1800 hađija koji idu, 100 hađije ode u borati na mini tri dana. Kao, to je sunnet, evo, ok, jes, evo, hajde sunnet. Ali taj sunnet jednom u životu možeš ispuniti, više nikad ga nećeš ispuniti. Allaho poslanik da je bilo u tim danima bolje i tim noćima biti u meke, bi bio u meke. Ne, provodio je dane na mini. Ode baci kamenčiće i vrati se na minu. Nije išao, nije išao u, u, u Meku da obavlja namaze dole. Pa je to primjer da čovjek, e, eh, kako je poslanik bio na refatu? Tako, i jaču. Kako je bio na muzdelife? I jaču. Kako je bio na mini? I jaču. Omer radi radijallahu anhu, kada je dolazio da poljubi crni kamen, Došao je, do je u poljubiju, kaže, inni le a'lemu inneke hađar. Ja znam, kaže, ti kamin, u smislu, on pojašnaj, ti kaže, ne možeš mi nikakvu korist pribaviti. Jesi ti iz dženneta, okej, okay. ali ne možeš mi korist nikakvu, niti štetu od mene moraš da. To samo može uživiti se ni Allah. Ali kaže, ja sam video poslanika da te ljubi, pa te ja tako ljubim. To je pojenta hađa. Kako je poslanik izgovaro u Telbiju? Hoću i ja. Kako je poslanik vjezu ihram? Hoću i ja. Kako je poslanik bio na mini? Hoću i ja. Kako je bio na refatu? Hoću i ja. Kada je poslanik obavio tavav? Hoću i ja. Pa je, znači, hađ, pogotovo prilika, rekli smo na početku, velik groj ljudi jednom u životu će obaviti hađ. Pogledajte koliko mi snagi ulažimo, svaki dan sunete kladljamo, svaki dan, ilhamdulillah. I odiš jednom na hađ jednom životu. I kada ja neću biti nami, ni, kamo sreći da bude, makar dobavlja namaze doli postoji u hotelu sjedi. Pa treba ljude odgajati, ne treba kritikovati, ali sine, robe, brate, muslimanu, možda više nikad u životu niš doći na hađu. Zato kažu islamski učenjaci, kada imate ibadet koji je ograničen vremenski, ibadet koji nije ograničen vremenski, daje se prednost ibadetu koji je ograničen vremenski i tada je njega najbolje činiti. U danima mini, najbolji ibadet kojeg možeš činiti jeste da budeš na mini. Vrijedno biti u meki? Da, ali je vrednije biti na mini. Zašto? Jer je tako radio poslanik, ali i se da, se Pa je, znači, hač prilika da čovjek slijedi dosljedno Božji poslanika, ali i se le tu eselam. Vosno Božji poslanik je govorio, kaže, li te hudu da od mene uzmete propise, da me oponašate, da slijedite, kaže, ja ne znam da li kaže, nakon ovih godinika više hađu činiti. I samo jedan hađa Allaho poslanik, ali se wasalam, i se le tu eselam, i uradiju. Isto tako, hađa je prilika Da čovjek upozna muslimane, da se ojača bratska veza među, među muslimanima. Nažalost, nažalost, ja sam gledao, svašta slušao, svašta ljudi se nacionalno dijeli. Eno dole, e, Arapi, ono su tamo, ono su tamo Albanci, ono su Šiptari, eno tamo Sanđaklije. To je jedan veliki ummet kongres gdje se muslimani treba da sjednu, da se voli, da se upoznaju. Mašala, brat iz Indonezije, šta ima kod vas u Indoneziji? Kako je stanje u Indoneziji? Ovaj brat došao iz Amerike, ovaj došao iz Australije, ovaj došao iz Palestini, Allah, šta ima u Palestini? Ovaj došao iz Sirije, ovaj došao iz Jordana, ovaj došao iz Bosni, ovaj došao iz Kavkaza, ovaj došao iz Uzbekistana. Šta ima u Uzbekistanu? Da se ljudi upoznaju. Da se među međusobno voli. Nima tu na arefatu sam aš dva vijela i hrama. Malo po licu možeš poznat ko je ko. Zato kažu arefat posjeća na sudnji dan. Nima razlik. Može čovjek biti kodkući milijardir. Nosa non stop original. Nosa non stop original. Na hađene mre. Vredate, kad ti još ne iskupiram stoj rijala. Dvije bijele krpe. Eta, daj da malo uživamo na refatu, gdje nema među nama razlike nikakve. Daj da se malo upoznamo, daj da malo razgovaramo, daj da malo razmijenimo mišljenje, pa da vidimo neko galima, pa pošljamo neko predavanje i tako dalje. Isto tako od koristi jeste da se hađ, putem hađa, ljudi odgaje na umjerenost, na središnji put, I danas ćete vidjeti, vidjet ćete, e, ljudi u svom neznanju u džehlu. Ja sam gledao, vjerujte, ljudi Birvatile, 1997, 1998, dok je bio zaista manji džemret, je bio pogotovo veliko džemret kad se prvi dan baca Allahom svešćim. Znači, ljudi su, ljudi umirali, ali ljudi krivi što ljudi ubijaju se. On vidi dole džemret 50 metara, on više ne vidi ništa, bukvalno, kodaj bitka na bedru, juriš. Dole pod ljudi, gambol, ne no, ja vežu je gaziba. Bitno nam je baciti kamenčiće. Pregazili neko, gubili neko. ne no, veze, nama je bi. Ja sam gledao ljude, ide i grupa Allahom se vidi vidimim očima kod su krnili u borbu. Allahu ekber, Allahu ekber. Ljudi idu, stampedo. Allah mi guža, te digni i ti, znači, ne dodiruješ zemlju nogama. Samo te nosi, val, moli Boga da iziđe živ. Ljudi izlazi goli bez hrama, nema, iziš, bo još drago mu što je živi, ba kak ne hrami, kak ne mo... Ljudi iznose po 200-300 ljudi, mrtvi zadam budi. A ljudi krivi, ljudi krivi, isto dole gužak od kamena. Čovjek na indaja poljubit kamin, brate, taj lik će udarit, opsovat, pogurat, sve živ sam da poljubi kamin. Ljudi ne znaju propise, pa nas islam uči, hač nas uči, znači umjerenost. Kaže Boži poslanjik Ibn Abba, dodaj, dodaj mi, kaže, kamenčiće koji su kao zrno graha. E, eh, i kad sam mu dao, kaj, sa volikim kaj bacajte, nemoj kaj da pretjerujete uvjeri. Pazi, daje mu kamenčiće, kaj nemoj da pretjerujete uvjeri. Jer je kaj pretjerivanje uvjeri uništilo ne prije vas. Ti danas dođe čovjek, ljudi volike kamenice bacaju. Jo, ali haj što on makar da je došao blizu džemreta pa baca, haj. Onje ja sam gledao ljude sa 70 metara bacam. Brate, da si onaj, naš, kako se zove, naš dobaca disco, naš poznati bacač salko, neki um, salko ime, nešto ne znam. Imamo niko, ne bi mogu do dol dobacit. kamen i brate, gru, dole hađe čelave, sam vidiš kako kamenje oskače po glavi. Au, au, au, ništa, on lagano, sedam komada, sedam hađe, a on načme i on zove, ode on dalje, fino. Poslanik uzeo zrno graškaži sa ovakvim bacajte. To je to. Pa nas islam uči respektu, poštovanju i tako dalje. Isto tako, rekli smo uh, hađ Ljude posjeća na proživljenje, na sudnji dan, da insan dole malo su haći subhanallah, sve bijelo, sve u ihramima, nima razlike, nima razlike između bogatog i siromaš, samo je po takvaluku, samo po goboja, bo go a to se sve ne vidi, sve u tom srcu. Pa čovjek kad uđe i nađe, znači to su posebni momenti za insana koji hoće da to doživi. Ja, vjerujte, znam, bio sam na hađu, ljudi ne znaju šta će odosadi. Dosadom, dvije štike cigara ima da ispuši za refati, za minu i za muzdelifu. Cjeli dan ganja tamo nekog beduina da se sa, sa devom uslika. Ode na Džebelu Rahme, gordo se popliže, siđeš po dana ti prođeš. Ode dole neđe gdje na kraju, are, Arefat je velik. Od ovda može dol do dole do Fadhove džamije. Ode dolko Fadhove džamije bacaju se besplatni sladoledi, ode onda dole dobije besplatni sladoled jedan. Sladoled koji vrijedi pola marki. On će zapo marke otići pješice dole dvog sladoleda. Do sadamu šta će ode ganja onja sladoled gde ode se slika. Tode na Džebelu Rahme penji se gore silazi, popni se, samo, e, tava mi laki što nije vrijeme, i će ilhamdlo što nam fino prođe što nam fino prođe refat nakon toga nakon toga prelazimo na, na, na nakon što smo hajde kažemo evo pokušajem ja da napravimo neki hronološki red koliko toliko, govorili smo o bitnosti hađa govorili smo o nekim greškama govorili smo o nekim koristima koji proizilazi iz hađa po sad bitno je da čovjek zna neki osnovni propise vezane za Hač. znači počinimo osnovni propisi vezani za Hač. to nam ako Bog da dođi ovdi na, na, na, na, na, nije ovdje, već na drugom mjestu Evo ovdje, nakon što čovjek znači, eh, spoznoje ove ovaj neke nazovemo i najbitnije stvari, dobro je da čovjek vjernik zna na samom početku eh, kakve nagrade se sve obječavaju za odlazak na hađu. Pa kaže se u urdostine hadisme da je hađ generalno gledajući jedno od najboljih e, dobrih dijela. Allahog poslanika, ali se reato sam su pitali e, koji posao je najvrijedniji, pa kaže Allahog poslanika vjerovanju u Allaha, njegovog poslanika, definitivno najbolji posao i najbolji dijelo. Pa su pitali, a nakon toga kaže borba na Allahom putu, džihad, definitivno, e, znači e, stepen da čovjek dođe na nivu da je spreman dati svoj život na Allahom putu, to je definitivno velika stvar, a nakon toga kaže koji najbolje dijelo, e, kod Allaha primljen hađ. N znači tre, treća stepen sa ovom hadisu jeste primljen hać. Pa se insan treba potruditi ako već jednom u životu ide da on da se pokuša maksimalno potruti da taj hać moj bude primljen i kabul kod uzičnog odlašmanja tela. Isto tako od odlika hađa jeste da u potpunosti briše grijehe. Govorimo posle da se ulema razilazi šta to znači da li briše grijehe. Vi znate da generalno pravilo kod ehli sunete sunnetu veldžmata jeste da kada god u hadisi kaže se konešto nešto uradi vi ćemo oprošten grijesi da se misli na mali grije. Ali su određeni hadisi u hađu izrečeni tako da je određen dio ulemi rekao brišu se svi grijesi koji su između tebe i Allaha. Definitivno, eh, hađ ni, ni džihad čak ni hijđa ne može pobrisati tebi dug prema čovjeku. Čovjek ima dužan prekaj ja ako poginjem šeji še, bićem se oprošeno. Sve osim onoga između tebe i ljudi. Tako i Hać. Pa ima ulemi koja kaže da O obavljanje hađa, ako se čovjek vrati, hađa bude bude kabuli, svi su mu grijesi oprošteni između njega i Allaha. Ono što između njega i ljudi, to ostaje da, da što bi rekao, odgovara na sudnjem danu ili da još dok su živi, da to oni regulišu. Ali, znači, jedan dio Leme kaže da a, ovdje kad se kaže oproz griha, se misli i na velike i na mali. Allahova milost je velika i nadamo se inšallah da insan koji odi na hađu i obavi hađ potpuno posunete Allah poslanika, trudi se da izbjegava maksimalno grijehe, inša nadamo se da njegov hađ primljen i nadamo se inša Allah da su mu oprošteni svi grijesi koji su između njega i Allaha. Kaže se u redostom hadisu ko obavi hađ u ime Allaha i ne bude u vrijeme hađa spolno opću sa suprugom, niti učinio neki drugi prijestup gdje vratit će se svome domu kao na dan kada ga je majka rodila. Pa ova fraza je malo posebna, vraća se kao na dan kada ga Majka rodila. Dijete kad se rodi nema nikakvih ni mali ni veliki griha. Tako da, ali definitivno da se čovjek ne bi što bi rekao prešao, ovdje se prvenstveno misli na grijehe koji su između insana i insana i njegovog gospodara. Kaže se u drugom hadisu, umrla umre iskupljuje rodočasnike, hodocasniku grijehe počinje između njih, a za kod Allaha uvažen hađ nema druge nagrade osim džennet. Či imamo oprost grijeha, u drugom hadisu stoji nema druge nagrade za primljen hađ. Zato je veoma bitno se trudi da hađ taj bude primljen, Da ne bude grijeha, da ne bude psovke, da ne bude vrijeđen, da nema duhana, da nema gibeta. Maksimalno se truditi da taj hađ bude kabul, nema druge nagrade osim džennet. Isto tako, hađ, rekao smo, briše grijehe. E, Hajđ je po vjerovodosljenim hadisima džihad u kojem nema borbi. Kaže se od Hasan ibn Alija da je neki čovjek došao Božim poslaniku i rekao, ja sam plašliv. slabica, ne mogu se borit Allah u poslanicu. Vid kako su ljudi bili iskreni. Nemogu, strahme, slab sam i završena stvar. Pa kaže Allah u idi u džihad u kojem nema borbi. Idi na hađu. Vidite kako je subanla, Allahoposlanik bio pedagog. Dolazi čovjek jednostavno, to je moja su ne mogu. Šta bi mi čovjeku rekli? Daj, bježi ti smotan, ti kukavica, kak te nije stid. Allahoposlanika, ne može, dobro, ima nešto drugo. Idi na hađ, daj mi alternativu. I to treba, bude, to treba da bude menheđ, način, znači, opođenje prema ljudima. Ako ljudima nešto uskratiš, daj ljudima neku drugu zamjenu. Ako smo rekli e, ako smo rekli ne može muzika, to mogu i lahije bez muzike. Ako smo rekli ne može alkohol, može brate sve vrste pića, od zogovi, od malini, sve živo pi. Bez alkohola, ma može i bez bezalkoholno, samo nemoj alkohol. Pa kad se ljudima nešto zabrani da se ljudima dadne i alternativa. Isto tako, isto tako hać otkanja grije i siromaštvo. Subhanallahi lavin po nekim dunjaalučkim parametrima. Evo sad čovjek na, u naumru da ide pa evo, po nekim ne znam nijacinama, ali treba mu hiljad i po, po našim parametrima da čovjek hiljad i po eura, to umanjuje i metak. Hoće na četiri hiljad eura. Šta? Umanjujemo i metak. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, obavljanje hađa i umri u kontinuitetu odstranjuje siromaštvo i grijehe. Kao što kovački mije odstranjuje primje se od željeza, zlata i srebra. Či kontinuirano obavljanje hadža ili došao hadisu kontinuiran obavljajte hadž i umru oni brišu grijehe i brišu siromaštvo. Zbanal. Ali to je to je to je samo znači Allahu blagoslov i Allah uh, obećanja Allahu poslanik ali selatu selam dok po našim dunjaločkim nekim parametrima uh, znači jednostavno uh, to nije tako isto tako znamo za vjerodostina dise da je lov poslanik za stare i osobe za žene znači rekao da je obavljanje hadža da je to džihad za žene jer žene ne učestvuju u borbi u džihadu pa lov poslanik preporučio ženama eh, najbolji džihad je znači kod Allaha primijen hač misli se na žene <clears throat> isto tako vrijednost hadža jeste da je hadžija i za slanik delegacija koju je pozva uzvišeni Allah i oni se odazivaju u svome gospodaru. Došlo je u redosvenom hadisu, ima u rivajetima da je došlo da je to Gazija, znači e, borac na lavom butu muđahid i onaj koji obavlja hađ i umru da su oni delegacija uzvišenog Allaha. Oni ih je pozvao pa su mu se odazvali pa su, kaži, oni tražili dovili pa im se on odazvao. Subhanallah. Biti delegacija kod uzvišenog Allaha. Gazija i čovjek koji krinu na hađ i čovjek koji krinu na umru ali pogledaj kaže on ih je pozvao naredio je im da dođu oni došli, odazvali se oni su njega dovili, tražili, molili pa se on njima odazvao nakon toga nakon toga ako Bog da počećemo inšalad samo kratko i tim ćemo ako Bog da završiti završiti ovaj prvi naš inšaladers a to je propisi pravni propisi vezani za haџ Prva stvar ono što bi vjernik trebao da zna jeste da je haџ temelj islama. Vi znate da je vjerdustvo na hadise da lo sani kaže islamu ala khams islam je sagrađen na pet temelja, jedan od ti pet temelja jeste i haџ. Allah džoshanu kaže u suri El Bekara ako se inž, ili Ali Imran, Ali Imran Wallilahi hajjul baiti man istaata'a ilayhi sabila hodochastiti k'abu radi Allaha dužan svako ko bude u mogućnosti doći do nje pa ova je ajet velilallahi alel nasihun julbaiti minas taylihi sabila i ovaj hadis od ribn Omera da je pobosani kali seletu selam ka ovo islam je sagrađen na pet pa spominu hadž za oni koji imaju mogućnost ovo su e, samo neki od dokaza e, znači po konsenzusu islamskih čenjaka, obavljanje hadža je obaveza temelj islama pod uvjetima koje ćemo mi ako Bog da posli spomenuti <stavit> Ono što je interesantno znati jeste da hađi je obaveza jednom životu. Boži poslanik ali se ratu sram jednom su došli pa kažu, kada je rekao obavljajte hađi, pa su rekli je li svake godine pa je šutio, je li svake godine pa je šutio, je svake godine pa je, šutio, godine pa je šutio, kaže Allah poslanik da sam rekao da bilo bi obaveza. Ali Allah vam miluje osprema tu i zamislite sada, milijarda i, i, i Allah samo zna koliko i po milijarda i po muslimana, da svi muslimani svake godine moraju bavljati hađ. Pa je znači, e, pogledajte kako kad ide, e, nama se klanja pet puta dnevno, posti se jedan mjesec u godini, zekijac se je daje jednom u godini, hađ jednom u životu, za insana koji ima mogućnost, za insana koji ima mogućnost. <clears throat> Od napomina koji nisu loše da i čovjek zna jeste da imamo dvije vrste hađa, imamo obavezni, to je taj prvi hađ, imamo dobrovoljni hađ, na čovjek ako ima mogućnost da obavi hač još nekad u životu, zbog svih onih nagrada, obavljanja hađa, klanjanje namaza, pijenje zemzema, posjećanje džavnije Bože i poslanika, posjećanje koba i tako dalje, sve to čovjek kada ide na, hajde da kažemo, drugi hađ ili na filu hađ, sve će to ako Bog da vam opet pokopiti. Kada je u pitanju dobrovoljni hađ, dijete i spokornosti prema roditeljima, ako mu roditelji zabranjuju da ide na dobrovoljni hađ, treba da im se pokori. Ako roditelji kažu, dijete tu bi sjedno u na hađu, niješ više, kada imam pare, nema veze i nećeš ići, treba da se pokori roditeljima. Isti je slučaj i sa suprugom, ženom. Ako žena traži da ide na hađ, dobrovoljni hađ, i čovjek kažeš, neće da ide, treba da mu se pokori. Dok ako u pitanju obavezni hađ, Nema pravo muž da zemlji zabrani da ide na hađu. Ako bi se desilo da čovjek je imao mogućnost, a nije obavio hađu, Ali je tvrdio da je hađ obaveza, umruo je kao veliki griješničak. Navodio se predaje, poslije ćemo mi možda i citirati, od Omera radijallahu talanhu, kaže da je rekao ko bude u mogućnosti obaviti hađ, pa umri je prije nešto go obavi. Svijedno je da umro kao židov ili kršćani. Pogledajte koliko su oni žestoko, uh, ajde da kažemo, smatrali velikim grijehom ostavljanje obavljana hađa. Danas imate veli groj ljudi koji zaista mogu Koji zaista mogu, čovjek ima 10, 20, 30, 50 hiljada novca koji je u šteku, stoji, ima kuću, ima auto, ali jednostavno čeka da ostari, ima ljudi koji nečekaju ušte da ostari i tako dalje. Pa je neodlazak na hađ u pogledu osobe koja je u mogućnosti veliki grijeh. Za razlog, ako bih sam rekao, nije obaveza išći na hađ. Jednostavno nije obaveza, to je negiranje jednog od pet temila islama, time čovjek izlazi iz vjeri. <kuh> Nakon toga i time ćemo inšalabiznila i završiti ovo prvo naše druženja. To je, e, evo primjer radi, ja sam ove godine, ja ali neko drugi, ušparao ili stekao sam neke pare i počela je uplata za hač. Da mi je obaveza odmah da idem na hač ili mogu ja to prolongirati? Šta je, ajde da kažemo, korist razilaženja? Korist razilaženja je, ako kažemo sada odmati obaveza, ako ne odješ, griješan si. Dok ako kažemo nije obaveza, onda ako prolongiram, nisam griješan. Pa imamo dva stava kod islamskih učenjaka. Ima učenjaka koji kažu, ako je čovjek materialno, ima. I zdravstveno može. I put je siguran. Znači, to su tri e, veoma bitne stvari. Zdravstveno, dobar, materialno može. I put je siguran. Ako to sve može, odmamo i u istom momentu obaveza hađa. Ako ne ode, on je griješan. Kada god da ode, haće mu biti primljen. Dok ima mišljenje učenjaka koji kažu, nijemo mu obaveza odmah da ode, može prolongirati nekoliko godina dok je to određene stvari poslaže u svom životu. U svakom slučaju, čak nam je ovo uvode tako to i preferira, kaže u svakom slučaju muslimanu je bolje da požuri. Zašto? Bez toga da gledamo s aspekta šta je ulema rekla u smislu da ima stav da je da je odmah i da nije. Ali ako čovjek ima pare. Okej, okay. prva stvar Allah me počasti, ove godine imam pare. Da li ću do sljedeće godine imati pare? Možda se do sljedeće godine desi i ne daj Bože, razbolio se. Ukrome neke pare, zapalile se pare. E, Morao sam nešto vandredno platiti. Nema mi sljedeće godine pare. Ove godine hvala imam pare. To je jedna stvar. Ne znam da li će blagostanje novca samom tretu i sljedeći godini. Drugo, ove godine sam vam zdrav. može sljedeći godini, ne daj Bože, saobraćajna nesreća, budem paralizovan. Ne daj Bože, možda budem bolestan. Ne daj Bože, moram ne negdje drugo putovat. Možda, možda, možda. Znači, bez obzira da li obaveza ili nije, treba ići što prije čovjek može. S druge strani, zbog svih nagada koji se obječavaju, ja sam danas jednom malo pisao na Facebooku Jedan namaz u Meki sto hiljada namaza. Ljudi, vjerujte, otić na hađ, ono kaj glavac materijalnog aspekta. 8000 hiljada maraka u ovaj godini hađ. Onaj ko može, onaj ko ne može in ne mel amalu bin nija, dijela se vrednuju po namjeri, ali čovjek može otić na hađ. Vjerujte oni osam hiljada maraka koji dadni da obavi namaz jedan u Meki. I obavi u hađ. naj Najuspješnija trgovina koja postoji na planeti. Obavi u hađ oprošteni grijesi, vratio se kao na dan kada me je majka rodila i klanju namaz od sto hiljada namaza. Jedan namaz. A nemoguće, ne uzubilo se da je čovjek ne znam šta, na hađu da budeš ne klanjaš 10 pet namaza. Jedan namaz je kao klanjati 54 ili 55 godina namaz u Bosni ili neđe na drugom mjestu. Jedan namaz, 55 godina, sto hiljada namaza. Odiš na hađu i klanjaš deset namaza planješ 15, planješ 20 namaza. Tako da insan treba požuriti u astebikul khairat, wasari ila manfirati min rabb, požurite ka činjenju dobrih djela. Ako sam sad zdrav, imam materijalnu mogućnost. Vidite, sad se ovo ide avionima nać. Ko garantuje da sutra do prijeično autobusima? Pa se više sad se ne može ići autobusima. Za se. Sutra može nastupiti vrijeme Nicevočić avionom. Ko garantuje da, se, da će se moći ići? Pa dok Allah je omogućio, zato je došlo hadisu, ja nisam citirao, uživajte, kaže u kjabi, jer će doći vrijeme kada će biti uzdignuta. Presta će se obilaziti kjaba. Dok imam mogućnost, dok sam mlad, dok sam zdrav, dok imam novac, dok, dok sam zdrav, dok sam u pameti, zašto da ne idem da pokupim svete bonuse, da obavim taj hađ, pako pa bog da ako kad opet mogu da obavljam neku dodatnu na filmu. U svakom slučaju znači ovo je bilo pitanje onog momenta kada čovjek u, u potpuni uvjete mogućnost da li mora ići odma ili ne mora. Posto jako razilaženje bez obzira znači preferirano mišljenje da bi čovjek svakako trebao da ode. Svakako svako ima određene razloge da čovjek kaže ne mogu zato što je, možda mogu materijalno, mogu fizički, ali Imam problem u porodici, dijete, da li majka, da li otac ili nešto drugo vanredno? ok. Ali generalno, ako je čovjek ispunio uvjete, ima novac, zdravstveno može otići, sigurno sputaj u redu, trebaobi što prije da se odluči na ovaj korak. Subhanak Allahumma wa bihamdike ashtağfiruke wa atūbu ilaik.